lanaren ekonomia. Langile borrokak eta gatazkak abila puntutzat hartzen duen zaioa. Klase, kuspegia eta gehiengo zapalduaren bizipena unharrian izan da ekonomia gaiak jorratzen eta ulertzarazten ari gara. Bilbo iria irratia, ordago, El Salto Radio, Argia eta Arroza Zarean arteko elkarlanean. egunon entzule guztiei ongietorri beste hostiral batean lanaren ekonomiara, gure den denboraldian. Gaur beti bezala, hemen gaude, Mikel, Ion Bernat eta Nierruze. Ongietorri eta urte berrion. Kaixo, urte berrion. Ai, berrion. Zerangagunak ondo? Oso ondo, oso ondo. Luzerak baina ondo. <laughs> Osten naiz. Ba, gauritze ingo dugu negoziatzen ari den lanaldiaren murrizketaz, iak duzuenez Espainiako gobernua akordioa betetzeko helburuarekin, lana eta ekonomia sozialeko ministeritzak eragile sozialekin lanaldia aztean hogeita mazazpiko maagost orduetara laburtzeko erreformazken urte osoan zehar Negoziatu du, enpresa buru ordezkarien adoz jartzeko borondate ezaren ondorioz, Komisiones Obreras eta UGT sindikatuekin egindako akordioa aur aurkestu zuten gabonak baino len, orain ministro kontseluak eta kongresuakon hartu beharreko lege testu artikulatuarekin batera. Apirilean Bilbo hiria irratian aztertu genuen bezala, 2000 eta hogeita bosteko lanarloko politika aguzia izango da lanaldia laburtzearena, eta berriru heldu diogu gaiari egungo testo inguru ez egon eta Espainiako gobernuaren barruan berriki azaleratzen ari direla dirudien desadostasunak. Horretarako, arkaitz antizar komisioner sobrerazgazteak idazkaria elkarriz ketatu dugu, azken hilabete eta asteetan gertatutakoaren berrizateko, eta lanaldia laburtzeko politikaztelan gauzatuko den inguruan berarekin zola azteko. Ostean, a, Mikele Gion Bernat Zubirirekin hitze ingo du, ark Beronika Castrillo nekin larremana kaldizkarian argitaratutako artikulua laburtzen zaiatzeko, Artikulo honetan idazlek, Gion Bernatek eta Veronika Castrillonek, aztean, hogeita mazazpiko ma bost edo hogeita ma bihortuko lan aldia kokatzearen eraginen kalkulatzen dute, politika hildo honetan zakontzeko beharra defendatuz. Eta saioa bokatzeko, argia talean, gorka peina garikkanu kastetariarekin zolastuko dugu, erreforma hau egungo testo politiko ez a, egon korrean kokatzeko. Baina Agustia Banyolen, a guazen beti bezala agenda sindikalari begirada bat egitera. Bai, agenda sindikala ere gauenetako ajearekin dator, ze gaurko agenda nahiko murritza da. E, gaur bertan, urtarri jakamar, e, greba mugagabe hasi dute, ambisako bezeroaren arretarako langilek, enpresa, gazteizeko udalaren enpresa publiko bat da. Langilek, langile plantilla handitzea, jardunaldi osoak eta lan egon kortasuna eskatzen dute. Horeretako San Marcosen egureak enpresan greba mugabea jarraitzen du. Boz langiek kaleratu nahi eta lan jarruan murriztaren alde. Bizkaiko Urrreko langileak greban daude abenduaren 11 Greba urtarrilaren 6an bukatzeko bazen ere, Elak jakinera zi du hilaren 31ara arte luzatu duela lanuztea. Lan hitzarmena lan berritzeko negoziazioa blokeatuta dago eta. Elak bestalde elkarretaratza ditu excavaciones mendiola enpresaren langilearen eriotza salatzeko. Gasteizen izango da posta eskalean gaur bertan amabietan. Aurreko egunean hainbat elkarretaratze ere egin egin dira. Bihar urtarrila 11 Bilbon bakea konponbidea eta elkargoiztentzaren aldeko manifestazioa egingo dute arratsak arratsaldeko 5 lakasillatik e, Euskal Herriko sindikatuko sindikatu gaien emabesarekin. Bestalde, hezkuntza sektoreko grebe sektoreko grebak egongo dira urtarrilian eta otsailan zehar Langilez sektoren arteko greba txandak eginda. Urtarrilako 22 eta 23, otsailako 26 eta 27 irakasle ez unibertsitarioak izango dira grebara daituta aurrezko lenpatzuruko langiak urtarriako goita sortzi eta goita bederatzi oitsaiak amaik eta amairuan. Eta azkenik sukaldariak eta garbitzaileak urtarriako goita amar eta goita amaika oitsaiak emeretzi eta oei. Eta azkenik Otsaiaren batean bi bidei ditugu. Alde batetik, osasungintza publikoaren aldeko plataformek deitutako manifestazioak, Gazteizaren amabietan Bilbo plazan, Donostian Bostetan Bulebarretik eta Bilbo namabietan Jesusen bihotzean. Eta bestalde iruñan Otsaiaren batean ere e, aroztegiaren defentsareko manifestazio egongo da. Egon Epaite agiatuko da, e, arrantzaldeko lauretan. itzen zendugu garaio honetan, PLT Nabesti larun bat, Larunbat honetan Bilboko kafean kafeantokian joko dutenak eta bueno, varestian ba, aipatu da bezala, Espainiako gobernu lanaldia murrizteko akordioa betetzeko helburuarekin eta Holandadia zen ministeri minest eritza eragile sozialekin urte oso antzear negoziatzen aritu da baina enpresaburu ordezkarien adoz jartzeko borondate ezaren ondorioz gabonak bainoren dolen Komisiones Obreras eta UJeterekin akordioa aurkeztu zen 2008a urtean aplikatu nahi den lanaldia murristeko politika tertzeko arkaitza artizar Komisiones Obreras gazteak idazkaria aukagu Bilbo irian gurekin, egunon arkaitz? Egunon! Ba, Lehen dabezi, urte osoan zehar egontzarete ujetekin batera lan ministeritza eta ZOE eta ZEPIME patronalekin negoziatzen. Zer joan dira elkarrizketa horiek eta zer gertatu da akordioa eslortzeko? Bueno, ba, dukesan ezun bezala, elkarrizketa, el, el bueno, bilera luzeak izan dira, amaik aia bete egon dira bilduta a, bueno, sindikatuko kideke Madrien, Eta, ba, bueno, azkenean guk e, argi genuen euken e, 2008a lauean e, akordioa atera behartzala, eta azkenean horrela ba, bueno, planteatu genion ere lan-ministeritzari eta, ba, bueno, lan-ministeritzak ere ulertu zuen e, neurri honen e, garrantzia, Eta azkenean, ba, bueno, e, patronalari ere, ba, bueno, e, negoziazioa bukatut zegoela e, sanzioenean, ba, bueno, e, patronalak ba, ez ezkoa eman zuen. Eta hor duan, ba, bueno, akordioa a, bai bai, atera behar zanez, ba, ori, alde alde bikotasunez edo eman zen, eta hori da pixkate ibilbidea, esatea ere... Eh, bueno, la ministeritzaren batez ere lan ministraritzaren borondatea eh irualdek eh akordiorai zela, guk eh bueno, patrolan egon edo es, ba bueno, hitzaigun e, asko inporta egia esan, e, guk nahi genuen zan neurria aurrera ateratzea. Eta azkenean patronalaren jarrera ikusi dugu, ba bueno, bilera askotan izan dala, ba bueno, e, baloi aurrea botatzea, ez? Bata esaten dana eta eta hori, orduan ba ez zaigu serio iruditu patronalaren aldetik negoziazio, baino hori izan da fiskat hola eh, orokorrean negoziazioaren e, bilakaera. Bai, a, esan duzun bezala, azkenean gobernua eta komisioen sobreraz eta UGT sindikatuen artean, baino ez da urreratera lan aldi aztean hogeita masazpiko mabost urdetara laburtzeko proposamena. Zertan datza akordio hau? Ba, esan duzun bezala akordio honek ba hori, azteko lan aldi lan ordu bat edo mugatzen du, e, 2008-ean azkenean akordian jaso dena da Bimia e, hogeita bosteko abennduaren hogeita hamaika baino lehen, enpresa guztietako sa, sektore guztietako enprese barhargatu, adostuta e adosuta, edo, bueno, edo implantatuuta eduki bar dutela, e, beaien egte eggietan hogeita ha zazpiikoa abost torduuko lanate hau. Azkenean nola egiten da lanate honen e, kalkula. Ba, beti urteko lan jotzen dugu, ez? Eta hemen, ba gutxi gora ber, hau, hilero edo barkatu e, urtero trasladatzen badegu, urte urte betera trasladatzen badegu, ba izango zian, ba, ori, mia zazpire unda amabilan ordu urtean. Orduan, ba, egutegia finkatzerako orduan, ba, horiek izan beharko ziren, e, ordu topeak edo. Eta bueno, ba batzuk e, neurri honen positibotasunean, ba batzuk finkatzen ditugu eta bueno, ba ustedugu eh EAEan, ba neurri honek sektore pribatukoa ia mila langileri eragingo diela, lan denborak murrizteak bizitzarako denbora irabaztea dela, beraz kontziliaziorako, bai familiarra, bai pertsonala eta barba. Hone, neurri lagungarria dela, e, erantzu ikidetasunako kontziliazio bat eta jotzen duela, bueno, mm, kalitatezko enplegua ere sortu daitekela, lana mm, ba, bueno, ba, birbanatzen dela, eta bueno, ba, neurri, justizia sozialeko neurri bat dela ere. Orduan, pixat izango zainoiek guk azimarratzen ditugun ezogarria. Pixatia a, erantzun duzu, baina, bueno, jakingo zunez, hainbat Euskal Herriko sindikatuek azken aldian aipatu dute eh? ez da dagoen lanaldiaren aldiaren murrizketa proposamenak, ez duela eragin handirik izango Euskal Herrian, baina zuk, zergatik izango zenuk Euskal langileriarentzat garrantzitsua dela, proposamen hau, zerbait... Hombre... Da, egia da egia da estatu konparazio bat eginda egia da EAN edo Euskal Herrian e, eragin gutxien edo erabin txikiagoa beste estatu maiako beste autonomia arkideoakkin konparatzen baldin badugu daukela ez ba hemen dauk egun. E, negoziazio kolektiboko egitura kontuan hartzen badugu, baina da, hitzarmen e, kolektibo asko, sindikatu honek sinatu dituenak ere, e, lanaldi, urteko lanaldi horren azpitik daudela ja da. Beraz, eragina, eragina, ez zuen e, eukiko. Baina, esan dizuten bezala, e, neurri honek, e... Eunda laro mila pertsonari eragingo die Euskadin sektore pribatuan Beraz, ia berreun mila pertsona dira, eragina izango duena, ba, bai, e, estatu mailako eitzarmen kolektibo baten aplikaziopean pean daudelako, edo, hain eukerrago, e, langileen estatutuen menpe daudelako. Beraz, eragina pertsona de xenteengand auke ia berrehumia pertsona badira eta sektorei erreparatzen badiegu badibidez merkataritza, elikagaien industria, ostalaritza, turismo jarduerak, eraikuntza eta garraioa izango ziren hola gehien aztertu ditugun sektorei dagokienez ba? eragin gehien e, izango izango izango zuena es eta bueno hemen gero ba hori e, genero ikustegia aldetik ere ba ia da emakume gehiago dau dela sektorea hauetan, E, beraz e, berdintasunerako ba neurri bat ere izango litzateke emakume eta bizenenezko arteko benetako berdintasunean lagunduko zuena eh ere erreparatzen badiegu gazte askok ba, sektora sektorea huetan lan egiten dute beraz lagungarria mesedegarria da neurri hau beraz esatea ba bueno ba Euskal Herrian eh ba, bueno, batean bizi garela eta honek ez duela eragina edukiko Ba, ez da guztiz e, egia. Egia da, eragina, beste lekuntan, baina txikiagoa izango dela. Baina eragina, badauka, ia mila pertsona. Gehien eskolan aldiaz aparte, landen boraren kontrol digitala eta deskonekzioa bermatzeko neurriak a, bultzatu nahi dira, a, ere. A, zelan garatuko dira osa garrizko bineurri horiek? Vale, ba, Neurri hauek ere, e, garrantzitsuak kegiru zaizkigu, tere negia da, mm, 2008-i garren urtetik aurrera, e, bederrigorrezko fitxajearen e, ba, bueno, dekretua aterazela, baino, e, askotan ikusi dugu, hori, e, ba, ala nola edo betetzen dela, ez orduan, Ba bueno, eh fichaje con diogunean edo azertzen dugunean, honek ba, eh mekanismo bat izango da non lanik euskaritzarekin e, datuak ba diren edo bai, elkartrukatuko diren eta eh enpresa eta bueno, ba, hemen ba ja, tresna informatikoekin big data eta horrelako ba, datuak manejatzeko tresneria honekin, berri honekin, ba, bueno, ba, aldai, bueno, ba indaitekela, ba, aztertu zen sektoretan edo zein enpresetan ba, ematen den, mm, ba, hori, gehi egizko, edo, ba, iru lanaldia edo nun, nun aurkitu daitezke entrabak. Orduan, eta, bueno, beste aldetik ere... E, iruditzen iruzentzaiguko garrantzitsua dela legez finkatzea ere e, deskonexio digitalaren kontua. Au e, batez ere lan edo sektore administratiboetan edo bueno, komunikabidetan eta bueno, ba, sektore ola ba, bueno, ba, medio edo tresna digitala ke diren sektoretan ba bere garrantzia duke, ba bain lanaldia bukatzen dugunean Ba hori, ba, behiak ez jasotzeko, ba, jasotzeko korreoak edo imeiak ez jasotzeko, edo whatsappak edo dena delakoa, ez, deskonexio digitala esaten dena. Orduan, ba bueno, ba neurri gehi ere badira, azkenean, zinka, um, ba, bueno, este, atentzioa, garreta, jartzen dugu, hori, ogeita, mazazpiko mabost orduko lan aste horretan, lan ordu, azteko Baino beste neurri garrantzitsuak ere baditu akordea. Ja. Orain Kontsenlu ministroak onartzeko atzerapena nahi dute pezueko batzuk. Ekonomia ministroak adibidez, eta gero a kongresuan aurrera ateratzeko alderdien botoak dira beharrezkoak non bereziko zala a dirudi junttzekoak lortzea. Adodo zaude honekin eta uste duzu lortuko dela edo edo ez. Bueno, gu beti posi e, jotzen dugu eta ustedo, bueno, ustedo esperanza daukagu e, aterako dela. Egia da gaurre egungo edo legislatura ontako ba, aritmetika ba ekigula danok eh zeindan ez eta bueno, zer garrantzia dauken e, alderdi politiko guztietako ba botoak guka e neurriatera baino ha, edo akordio aurreraatera baino len eh asado edo e, UGTrekin batera, eh alderdi politikoekin e, kontakto erronda bat hasi gainera hemen Euskal Herrian hasi ginian e, bai PNV ajota, eta baita EH Bilduko ordezkariekin Eta, bueno, eta hau ba, ori, estatumaiara e, trasladatu behar zan, eta gainontzeko alderdiekin, ba, bueno, beraien, e, ba, pixat, komentatu zein dan e, akordioaren markoa, e, zein zut diran neurriak eta, eta beraien boto positiboa, hori ba, lortzeko lanean ari gara. Mm la tera code ne doez ba bueno ba es ez ezkoa ematen dutenek ere ba gero langileriari ba mm, azalpena keman barko 17 eta ea neurri honen kontraz ese ez ezkoa ematea zer ernolako edo, edo nola justificatzen den ez dizut ezagut igual ideia oso 5 mm, aditut baño ni zaio ikusten bueno, da hau baina bueno egia da Alderri politiko desberdina daudela eta bueno eta badakigu bakoitza gutxi gora beraz zeinen interesa ke deferment dituen, ez? Orduan, ba bueno, ba azkenera arte ikusi beharko dugu. Baino onaino heldu Valdimagara, ba beti hori, ba baikortasun ez begiratu beharko diogu etorkizunari. Bai, et, eta bukatzeko argaitz, a, legezko gehien eskola naldia aztean hau gaita mazazpikon abostor jaitzita, esan duzun bezala, akordioa karabera, a, elburua lanaldia gutxitzen jarraitzea da. Zein da komisionez obrera zen horren aldeko estrategia? Bueno, egia da guk sektorei herreparatzen badiegu, eta lurralde herreparatzen dugu, negoziazio kolektiboaren Enegozio so kolektibo, kolektiboan erabiltzen ditugun estrategiak ba, desberdinak direla, ez? Eta hemen e, Euskal Herrian adibidez, ba hitzarmen kolektibo de xente sinatu ditugu, non adibidez orduko aztea, edo barkatu asteko lan orduak eh 35 ordukoak diren guzti ba, dugu horra jo behar dugula. Ez dakit, mm, zenbaki bat mm, esatea, ba, ez dakit, ba, begiratu beharko genuke, pixat mm, sektorea nola egituratzen den, eta zein posilia dugu, ematen, ematen dizkigun. Baina beti ere e, lanan, mm, la norduak murriztea soldata murrizketari gabe, Guretzako e, lana birbanatzeko beste, mo, beste modu bat, e, beste modua da. Eta guretzako positiboa da. Orduan, ba, bueno, saia gaitezke ba, bide horretan, baina bueno, guazen pausoka-pausoka, e, eta momentu honetan akordioa lortu dugu e, lan ministeritzarekin, eta bueno, mm, tramite parlamentaria, bueno, lehenengo hori. Esan duzin betela, ministro kontxeioaren... E, Honezpena jaso, eta gero aurri, tramite parlamentaria, eta ea, ba, bueno, ba, hemen gutxira, haki ba, guno lakoak biren gauza edo, bueno, tramite politikoa hauek, ez, ba, bere denbora eramaten dutela, baino hori, ba, espero dugu alik eta alazterren, ba, hori, akordiori bohen ikustea, eta aplikagarria izatea, bimia e, eta hogeita bostean, eta gero, ba, bueno, hortik aurrera, ba, karraituko dugu, lanean. Ba, eskerrik asko gurekin egotea gati karkaitz eta espero dugu laiztea berriro elkartzea. Bai, mi eskerzuei. Agur. Adio. Eskezur taldearen locharen teoría bestiarekin ahorrera goaz Eta hora hingoan gure lankide, clasekide eta, eta tertuliakide den John Bernati egingo debo elgarrizketa Bueno, veraketa Verona, Verónica Castrillonek, impactos de la reducción del tiempo de trabajo a 37,5 horas semanales en España Para solucionar los principales problemas laborales y Bartikulat ba, publikatu dute lan harramanetan, aldizkari akademikoan. Eh, oinarri hartuta, e, gaia, gaian sakonduko dugu Jon Bernatekin bait. Eh, Jon Bernat, bai. e, bueno, erreforma e, honen aurkako eragilek e, en present e, e, kostu handiak aurreikusten dituzte, baina zuen ikerketeren arabera, hain ez dela e, ondorioztatu duzue. Zeranginak izango ditugu txigora bera lanaldi honen orokortzeak? Bueno, ez es que, ja, hasta menbeak eta dago sortik, ez? O sea, hasi da, hogeita mazazpi ordu eta, eta ma, ordu erdiko lanaldi ala burtseko, baya, inminentea da, ya, da, da, da, da, da, da torrela, ja, 2008 eta zera honetan, eta, ja, Iaztik, e, asesan BBVA, banco de España, FEDEA, CEPIME, e, bueno, esatan en Liga Ira Internacionala, danak esaten se garesti haizango dan eta se problematiko izango da enpresan txako, e, lan aldi gud txiki hau egitea, berez, e, Espainian lanaldi batazbestekoa da, ogeita masortxi koma bederatzi, ose, gutxe bera, orduta erdi bataz beste langileria osotik erbegiratuta. Eta, karo, gero, aldi batean, semat kostako dan erreforma, oba hori estimatu alda, eta, bueno, guk estimazioen dugu Verónica Castellon eta biok, mea, gero, ikusten dozu, FEDEA, be, bea, a Fondo Monetario Internacional, beba, einban bere ekarpena Espainiako reforma honen inguruan, eta haiek esaten dute, zerako kosta aundiak uikingo dabela? Pero, claro, esaten dute, kostu aundi horiek direla, kontratasioak, hau da, langabesia jaiztea, eta hor, soldata obe onak, eta lanaldi laburragoaren laburra goaren ondorios, ba, langileriaaren egoera, e, obetxe, clase, obetxe, e, importante bat, ez? Edo zeñan, Eh, ez da, izango inbesterako, eh, guk irakurri dugu ikerketa guzti horiek eh, eta bere momentuan el saltoan argitaratu genuen artikulu bat, ba, erantzuteko banan-banan. Eta, eta gutxi gora bera, ba, lanaldi gehiengo lanaldi legalaren murrizketa hori, izango da, gutxi gora bera, hogei mila eta berreun mila elan berriak sortzeko aukera. Ez da, gitxi bez, baina ez da, haiek ere guztiun dute, como liberatuko dandemora guztia dana lan postu berrietan ustartuko basen enbexal, eta horri ez da posibles eta horren ondorio sin da kostu Baile, que esaten dute, prentxan eh, asko atalada, prentxa burguesa eta eskuñeko prentxan eh, amazortzi milla milloi, ogi milla milloi, e, e incluso ogeita mar milla milloi euro e costatuko dutela enpresentako, eta bueno, goi igual estima conservadore bate eginda erra ondorio labur edo eskaz batzuk egun dutela urre ikustizita sei milla eta asko jotas azpi milla milloi euro kozatuko zen, ama 2 mi, milioi langilentzako lan aldi amurrizteko politika hori. E, kasu gehienetan ez diz berriak egongo, eta kasu gehienetan apurtxuet bardineengo da, denbora apurtxu bat laburrago batean eta kontratazioak joera ba, e, eskasa izango da. Horai mm, bat duduzu, enplegu berriak sortu baita ezkela, ez? E, Dagoeneko lanean dauden langileen e, jardunaldia aldi amurriztuta, Eta gero bestalderea ipatzen da nolabait, erakunde publikoentzako diru sarreak ere ekar ditzakela. Sakondutezak ez apur bat honetan? Ekonomia neoliberalak edo prokapitalistek beti zaten dute. Langileen ebaldintzako e, e, betxen badira, hori da enpresentzako, zera kostuak igotzen dira eta hori leiakortasunak entxendu enpresentzako. Baire ez da egia. Por berez, aldi batean andekosu, ekonomia hobeago bat, soldata hobeekin edo lanaldi laburago batzuekin, produktibitatega igotzeko joera egongo dalako eta batez ere, e, kostu horiek edo enpresakoko kostu berri horiek, esan bezala, lan postu berriak izango direla, langabesia jaitsiko da, hots, langabesi sariak pagatzeko gastua gastu publiko jaitsiko da baita ere, eta langile berri horien kotizazio sozialak E, segurantza sozialeko ko, kutsa o betxeko e, joera ekarriko edo. Eta gero, fiskal, arlo fiskaletik, zergan arlotik, je, ba, langile berri horiek, IRPF-a, IBA eta ABAR, BESA, eta, eta, eta IRPF-a hor dute baitare. Hor da, hori, eragin pozitua aukungo edo, guk kalkulatu dugu, Beronika eta Biok, e, enperse entzako kostua, izango dan, kostuaren euneko vuelta logei buelta, e, la, e, erakunde publikoetara bueltatuko da. Eta hor, emoten da aukera, Eta hor dago negoziazioa patronalekin, eta eskaintzap honak inditu Jolanda Díazek negoziazio netan, eh, finanxateko, la, empresentzako laguntzak emotea, kontratazio berri horien, lehen engurteko gutxienez, lehen engurteko kontratazioak finanxateko, eta baita diru laguntzak emoteko joera. Bai, e, lana harremanen ereduan askotan jartzen da puntua dazentua, ez? Ba, soldatan edo jubilazioan edo lanosazunean, baino agian egi jartzen da lanaldiaren gutxitze horretan, ez? Zergatik da garrantzitsua lanaldiaren gutxitzeaz hitz e, egitea? Bueno. E, goizero lanera goazenok, e, badakigu e, putamirra badala, ber berzara, e, ondo loinda, e, ondo gozalduta, eta ala sortxi ordu, emetik aurrera, espero dugu saspi ordu izatea, eta berez, gutxiago lan egitea, gauza honba da berez ja, ala, ona da, eta e, edo nor, e, soldatapeko lan gileak, nahiago du lanaldi laburragoa izatea. honek kera ginenak eukingo dugu zure bizitza, zure osasunean, zure sosietatean bizitzeko ai, ai, aukeretan. Baina gero, ekonomikoki badeko be, best, ondori oso importante batzuk. bate eta lehenengoa, produktibitatea banatxeko era bat da. Alternatiba patronalei da, bueno, esto zuena hilan aldea lagurtu, ba, soldatak igon. Ezin dena izan da, ekonomian produktibitateko goransko joera amarkadas amarkada, eta soldatak estankatzea. Eta dana, produktibitatea gara, danak kapital lehizten txako izatea. Horan hori be, E da alternativa merkea, enpresaria entxako, lanaldia aburtzea, soldatak finko mantendu. Birgarrena, irugarrena kasu honetan, eh lana, la, politika feminista bat da la baitare, xejoera nagusia bai Espainian bai Euskal Herrian da gizonen lanaldiak luzeagoak izatea eta emakumeen laurden bat bueltan denbora parcialeko enpleguetan egotea. Orduan danok gitxiago lan egitea, danok antzeko lanaldiak izateko eta ez hain E, sexu dualitasuna egoteko eta gero baita ere eta komisionese obrazeko laguna ez du haipatu e, lanaldia laburtseko denbora osoko lanaldien laburtsea denbora partxaleko landunen soldata egoera batekarriko deu ze zure partxalitate tasa denbora osoko lanekiko igoko da orduan zure denbora osoko soldataekiko bai zure solda, denbora partxaleko soldatak igoko dira baita ere automatikoki Eta ez dago beste bera erabatoria aplikatzeko. Orduan entzaten dugu, e, bai España bai Euskal Herrian, denbora partxaleko lan dauden emakumeen laur den horrentxako, igoera, soldata, igoera automatikoak oso importanteak izango dira. Eta bai Euskal Herrian, aurreko puntuan egongo dizen eraginak horrez dugu astertu, baina orbe Euskal Herrian lanaldi aldi emakumeak hor dauz Espainian bezain beste. Eta bukatzeko, denbora libre hori, eta e, gizone emakumeen lan munduaren edo soldata lan munduaren em igualasio edo berdintxe horretan horrek aukerak emoten ditu baita etxeetan saintza lanak hobeto banatzeko. Ze zergatik emakumeak dekoia asignazio patriarkala denbora departzialak eta gizonak ez dute parte hartzen ez dugu parte hartzen etxeetako lanetan hain beste ba. Ez da bakarik super gaiztoak garelako, baizik baita ere, gure lan munduko joera, ba, denbora luzeagoa e, goten garelako etxetik kanpo lanean. Orduan, e, e, etxeko lana, edo zaintzanak aukera oso importante bada. Eta bai bukatzeko, azken eragina, eta ez, eza, etxikiena, eta, nire usatzen, okerre zandeu, komisionesabera esako lagunek, e, ez da, ba, lana birbanatxeko politika bat, ze, ez dago aurreikusita, aurreko balderoetan esan bezala, lanaldia laburtzean denbora libre horren ondorioz lanpostu berriak sortuko dira. Hori ez dakigu, empresarien eta merkatu baldintzen ondoriozko politika, kontraktazio politika, kapitalista, ez da, sozialismoan engogenuken bezala lanaldia laburtu eta so, lanpostu berriak sortu. Orduan, horbe kontuz eta eta lanaldia lan laburtzea, ez da, postu sortzeko eta langgabezi gezteko politika, naiz eta lekuapur tsu be egiteko aukera emotzen du. Ba, aipatuzuko misiones orreaseko kidea eta berak aipatu du e, torkkiuneen agian hortzi muga edo hogeita hamabo orueetan egomerkko litzatekela, e, gaur egun negoziazioa hogeita zazpia bost orueetan dago, Baino argi, argi dago horrek bere horretan bakarrik ez duela ezzer konponduko. E, aurrera begira eta jatorkizunera begira e, hogeita amabi ordura murrizteak zer egin izango luke? Horbe, eta nik ezango nabazerretuta baina egia da negoziasoga e, bortitxesa, negoziasoga gogorretan aurkariekin borrokatzen azken aurkariarekin metatzen zara eta atxetik dekozun erradikalagoak diren proposamenekin ba, urruntzen zara Gobernu akordioaren proposan dio, eta gero eta gitxeago entzuten dugu, bai sumar, bai Podemos, bai Komisionez, bai ujetenagoetan, akordioak diona, oza, akordio, gobernu akordiani pintxendena da. Hogeita mazazpi ordu eta erdi bineatago eta bostean, eta hortik aurrera gehien eskola naldi legala gutxitzen jarraitzeko beharra. Orduan, da, puntu intermedio bat, orain ja, gutxitzen jarraitu behar dugu. Hogeita ma arte hori izkatzen zailar hori eta margarren amarkadan. Horain, elburua, elbur bat, da, gutxitzea e, lanaldia, hogeita mabio ordura. Eta ze eragina du e, lanaldia, hogeita mabio ordura jisteko, guberonika gazbo kalkulatu du hor bai da laia politika bat serioagoa. zenbat e, lanpostu bereak sortuko ziren, Espainian, zein Euskal Herrian, e, bueno, Espainiako kalkulo erokorra e, Ogeita babilan hordurak gutxitsiko bazan e, e, lanastea. Ba. Gungo ban, gutxi gora bera, sortxire humilla eta bederatxire humilla, edo incluso milioi bat lanpostu berriak sortuko ziren, hor bai kostu enpresantzeko altuagoa izango zan, baita erretorno fiskalak eta eta lanpostu berri horiek finantzateko gaitasuna erakunde publikoetatik oso nabarmena izango zan, eta kostu enpresentzako, ba, gure kalkuluetan izango da, izango zan apurtxu edo, mila eta ogeita 6 milioi euron arten. Hau da orengo politika oso merkea da, baina danok, hogeita ma bilan hor duko asteak izatea, bai izango zan, benetako sakontasunezko lanaren munduko, erreforma e, sakon bat. Eta, bideragarria da, ba, bai. Bideragarria da bakarrik, komisionesekoak esan bezala, negoziazio kolektibua zenbait lekuetan eta zenbait da? Ez. Bideragarria da leku guztietan. Eta horretarako gainera, justizia sosialaren bandera hartun da, ez dugun nahi, lan aldea laburtxa bakarrik e, iberdorolan, edo mobiestarren, edo enpresa hipertean, gestuetan betan, guna edugu, langileri osoa e, kitsea, produktivitate osoaren gorakadaren ondoriozko bizitxe balintzen obek obe kuntza, ez? Hori da, gizarte horekatu bat, da nontxako aurrera kuntzak sortzen dituena. Horai, negoziazioan daude, e, soe eta, eta sumar, gobernu, gobernu barruan, hor, mugimendu ezberdinak egon dira, eta badirudi ikamikak daudela Jolanda dira, eta, eta soeren ministeritza ezberdinaren artean, bat ezer ekonomiaren ministeritzaren artean. E, zein da zure bolilla e, negoziaketaren inguruan? Imparable, da Hortzuko dugu fijo. Ba, benutziko dugu, eskerrik asko Jon Bernat, eta bueno, e, aurrera jarrituko dugurain e, argiako e, artikularekin eta eta kidearekin. Odeietan nago, eta mendik inurriak ematen duzue eh? klik-klak, no hau, ez du. Akarranto jori egiztatzeko mekanika Nina zantabrita bat kika Nina ez fizika, Big Bang Zuri ato mund guztiak eta neriak Puntu berdina nahi bonziren behiko zen batzera berri Big Bang, Big Bang Hiko zen batzera berri, Big ben. Ekonomia gaia kastertzen ditu besteak beste, Gorka, peina garikano, kargia aldizkarian. Urtea zirako eztabaida da nagu zienetako baten inguruan zolazteko, a dago gaur lanaren ekonomia gurekin. Egunon, Gorka? Eixo, egunon. Bueno ba, luzeak izan dira negoziazioak eta azkenean sindikatuekin baino ez da egin akordioa. Uste duzu horrelako testu bat onartzeko zailagoa izan daitekela? Ba, ba, bueno, egia, esan ora, ensinatu dena, baina ubea, seguru ez dela lortuko, hori e, uste hon argi esan eta pentsatu daitekela. Gulean e, baina, eko polemika badauzkate, beraien artean, Espainiako gobernuko bazkide diren pesoek eta sumarrek, Ba bueno, nestebeste va ba, economia ministerioa que pesoren eskuitan da eta la ministerioa berriz, ba sumoren eskuetan edo bueno, Joralda Díazen e, e, bueno, eta, eta bueno, azken astetan notizia gira, ba Joralda Díazek le fora estudion la e, Carlos Cuerpoi, ba bazeratuko egin duela, la legea, e, ministroen konzedudorea Matea, atzeko, atetik ari direla jokatzen, hoc, bueno, keze, bestea Ba, ba uste usteute ez dagoidera koterrenoa prestatzen ari direla eztabaidat bizi izango da parlamentura iristen denean baina baina bueno sentsazioa dut eta eta usteut pizka bat Joranda ere hori sentzuela ez e, tranbite parlamentarioak waluntatu egiten direla pizka bat bakoitzak bere interesak e, defendatzen dituela e, tartean tartean eta ez da posible dela bosta amaierarako ez onartzea alegia 2026ra luzatzea eta orduan e, sindikatuarekin sinatutako akordioa azeratzea. Hori e, litekena nada gertatzea, e, hombre jakina da liteke gertatzea eta eta dena aurreratzea, baina baina esandako aurain hon hartu den akordio hori ez, ba esan dena, den 37 ordu terdira eh murriztuko dela lanaldia 40 ordutatik, 40 orduena dola 40 urte baino gehiago jarritzen e, Espainiako gobernuan ordutik ezaikutu. Eh, bueno, espero ezagun eh, hetxiko dela, hetxi beharko lukeela eh, langilien eskubideak ba, ba, benetan erdigunean jartzeko edo bentzat urratxo iak emateko eta ezta solik Espainiako estatuan gertatuko litzateken zerbait, behizik eta Europa osoan gertatuko litzateken orduan ba, ba bueno, ikusi beharko da ez eh? iruditzen zaita aldaren neiko apala dela non baitetik hasi behar da bai, baina iruditzen zaiten neiko apala dela, hogeita mazatio ordu terdiko akordio hori egotea mai maiganean eta egia sanpiskabat e, maiaz hetxita ere bai, ez? E, gobernurako akordioa sinatu zuenean e, sumarrek pesoerekin 2008a iruko gruian izan zen, ba gobernu berriago osatzeko e, akordioan jasotzen zen e, 2008a lauan, dagoen lekoia bete ez zen e, akordioitako bat, ez? 2008a emeztortzi hor dut, terdira, hetxeko zela banaldia, e, hori iraungi da, e, 2008a bostean duten hogeita amazaz piterdira eta gisa hartzen zuten, ba, aurrera begira, hogeita amabostera jestea. Horain, e, e, sandakoa ez, ba, trantsizi hori ez dela eman, esatelu pesoek, orduan eskabal lasaia gokukatu behar dela, ez dela presak ebili behar, orduan e, sumarrak erantzuten dio, ba, bari dela tramiteak azera zen, e, ikusten da, hor e, eta beratetuko dela, baina, baina bueno, gaur gorkoz behitzat, Ori onartuko balitz eta eta abien jarriko balitz ona izango da baina, baina eza ona. hobea eta usartagoa izan merkolitzatekin. Uda eta gero gobernuak amarlangile baino gutxiagoko inpresentzako kontratazio bat finantzatzea proposatu zuen eta gero bost baino gutxiagokoetan etan produktibitatea hobetzeko beste diru dirulaguntzak ezkaini zutien ere, baina kordioa ezaren ondorioz lege proposamenean ez dira bi neurri horiek agertzen. Kongresuan ez alderdien botoak lortzeko berreskuratzeko, a, diren dirulaguntzak direla uste duzu. Eta zein beste elementu berri mail gainean jarri liteke helburu honekin zure ustez? Ba, bueno, pizgariena, bai, segura eski, interpretazio gokia ele, dela, egongo dela mail gainean, e, pizgarien asunto hori, e, naita ez ez, e, bueno, terreno prestatzen ari direlako eta, eta hori eskuñiko alderdiak EAJ eta Junts e, lotu beharko dira eta oiek, Ba, ba, lotu beharko dira, nahita ez e, taktika parlamentarilek alde ala behartuko dutelako, baina, baina bueno, e, egia esan haien botoak beharko espalituzke ere, ba, pizgarriak lortzeko, zirenik ezkarreko alder diren batek edo bestek, horren ba, ba, bueno, alde ere egingo luke, enpresak e, zaintzearen izenean, ez, e, bueno, ikusi beharko da, ez nola konbentzitzen dituen berezikia Jota eta Juntz, EAJ ezagutzen dugu, baina, baina bueno, e, menik ustan dena da, ala ere, EAJak bai boto bat, bai eman dezakela. E, Euskal Autonomia Arkidegoan, ara bat, bizkaia eta gipuzkoan, ba, ba, badirelako, e, alako e, egoera hobe batzuk, ez? Erluraldekako planak, e, itzarmenak dira horiek. E, Euskal Autonomia Arkidegoan, badira, itzarmen dezente, o, berrogei ordu zazpira e, daudenak, beraz, Espainiako marco orokorra horreke luke eraginan dirik izango, eta orduan duan posibili litzateke eskaldara dieltzalea ere hor sartzea, baina Katalunian ikusi beharko da, e, bueno, Katalunian ikusi beharko da, nik uste dut orokorrean, ba ze gertatu daiteken, Katalunian ez dute alako egoerarik, Beraz, eh, bueno, comenta tudarko da, ikusi tudarko da, non dijo de Baina, bueno, ella eh, esan ez, ba jubilazioa dina ateratzearen eh, kontra itze egiten dute gaur egun ba eskuineko alderdiek, baina gero, eh, era berean ba, lanaldia jestearen kontra ere badaude eta eta empresariak defendatzen dituzelako, bai, noski, baina azgenean eh, langilearengan edo bueno, pertsonalarengan edo pentsatuta ba Ba, urte gehiago egin aztean edo urte gehiago egin lanean barkatu eta aztean e, orduko puru bera sartu edo urte gehiago lanean egin, eta jubilatze urteak atzeratuko dira eta astean orduko puru gutxiago sartu. Ez pizkabat ez da behar maigainen hor dago eta eta hori ez da Espainiako Estatuan Zolik Europa mailako Markoan ere bako da. 2008 <coughs> bateko lan erreforman ez bezala, bai, jota, bai, bildu oraingoan aldeko botoa emateko presta gertu ira. A, Euskal Herriko lan aldea pixka bat laburrago denez jabetuta, lan eskubideetan za kontzeko gehiengo politiko eta sindikalaren esker. Junzekoa zailago dirudi, a, ze lan ikusten duzu beraigen jarrera eta zein aurre ikuspen egingo zen uke honetan? Ba, ba, bueno, egia esan, e, ostalaritzak eta turismoak, e, euskal autonomia arkideguan ere bai, baina Katalunian bereziki, bapiso handiagoa du, ostalaritzak eta turismoak eta eta esan dago bezala, araba eta ikuskoan ez bezala, Katalunian ez dago estilo, emengo estilo bereko lurraldeak ordi horik, eta lurralde eta sun e, zera horretan mugitzen denez bereizketarik, Eta, eta interesari izango da ikustea, ea, eztabaida da bai da parlamentari hori, ea, ministroen kontselioa pasatat lege proposameno honek ea, parlamentura ediltzean, ba, momentu horretan zein puntutan dagoen, e, juntzeko Puigemonten eta, eta amnistia legearen beraren aplikazioa, ea, Puigemonten dagoen, eta ze, ze gogorekin dagoen, Esan yo lo andal diaz que fue y Montenegro trukerako la isquetan nahiko du eta eta hori ba pesoerekin negoziatu behako luke es baina ikusi beharko daia momentua iristean puje montenegro era vera se eta junsek ere zeindar ze babes duen ba, ba truquerako zerbait eskatuko duelako ziur eh bueno maiaren azpitik pentsat ateratzeko eta interesgarri izango da hori ba esa nda bezela puje montenegro era personala Eta, eta bestetik eta ez e, amnistia legean ez ezik, ba empresarientzako laguntza batzuk ere bai exigituko ditu lehen esandakoagatik, eh. Eh, hostalaritzak eta turistismoak bereziki ndar ondi eta eta lurralde mailako e, akordioak dirik ez dutelako, ba ordu zazpian, e, an eh la ordu zazpian mantentzen duena orain Katalunian. Eh, beraz, ikusi beharko da ea, e, lehenik eta behin uste dut, EAJ azaltu golita e, laguntza edo pizgarri sistema bat bultzatzen eta e, ziurenik e, Juntsek fiska e, bai diagonaiko du EAJak baina ba berak ere bere garaipena markatzeko bai ezko boto emango balu e, jakina aurre egongo da ba, negoziak negoziaketa eta eta aurre egongo da bataila eta ziurenik dagoleko ba EAJ eta Junts elkarrekin harremontetan egongo dira ba gai honen inguruan zer duten esateko Ez handa bezala, EAJak baie entzkoa bozkatu lezake, entzkoa lautonomia erkideguan eragiten azituen lako, baina enpresak laguntzeko ziurrenik eh, egongo da eskakizunen bat. Gehe lanaldiaren laburtze orokorra egin beharregan negoziazio kolektiboaren bidezko aplikatze progresiboan aizuten patronalek, sektore eta lurralde bakoitzaren egoerari erreparatuz. Ba Bukatzeko, zein potenzialidade lege baten aspimarratuko zenuke proposatutako negoziazio kolektiboaren tresnaren aurrean? Ba, ba bueno, eginezuna proposalitateke onaria bera, guzti dut, eh, langile ororen onaria bera hobetzea, langile guztien e, egoera bera berabhetzea, e, bueno, Lurraldekako lurraldekakota sektorekako marco orokorraren gainetik, ba, ba, bueno, Espainiako estatu mailakoa, hobea e, izatea, hori jestea, hori hobetzea, denentzako hobea izateko, e, bueno, sektoreka de lurraldeka hobetzen joan baino, eh, langileen eskubideak, ba, borrokaren poderio urtez urtez Lorzen joan diren lorpenak izan dira historikoki eh, hainjustu ere ba, ba begira, aurten efemeribetan dula gutxizan da ehun urte pasatu dira eh, Bartzelonanpederazieeta hamabi urteko aur langileek, greba bat abiatu zutenetik eta pixkanaka horti joan ziren ere hobetzen ez etzen horra hasi noski. Baina, baina, bueno, hori izan zen mugari eta eta hori parten honan gertatu zen Espainiako estatu maian eragintzuna. Beraz uste dute pixkanak aburrekan joan behar dela, baina sektoreka baino, marco horokorra bera hobetuko balit, ba, ba bueno, elitzateke, e, bueno, lorpen txara izango, baina, e, ez dakit, nuke izango ez ere lanaldiaren aldiaren marco horokorra, horrentxe bertan Espainiako gobernua berrogeitiko goik amazaz piter dira geizte duan dagoenik, Bezik eta lehen komentatutua guagatik ez, geiztegotan ere jetsiko ge dela baldintza konkretu batzuk betetzen dituzten enpresetan, ziuren nik enpresa txikietan, e, startapak ere ea ond sartzen dituen Espainiako gobernuak, e, azken boladan legeetan e, sartzen dituelako startapak e, propioki, hori e, laguntzak eman gote dizkien, horrelako bideren balbiletuko teden, pizgarrien e, incentibuen e, sistemarekin, eh si ba, gobernu eta usartuko osartuko ez pa patronal indartzu eta aurkari baten aurrean ba neurri gutzutzean eh, aplikatzera inposizio gisa ulertu daitekelako eta bueno ella esan ere elita de que handi bat ez aipatutako eh, batik Europan eh, markoa are pasuago adelako 36 eh, ordukoa delako bataz besteko lanaldia astean eh, europako batasunean eh, bueno beraz inposizio hori ere ba milen bat konmileen artean hartu beharko bueno, baina bueno Xandankoa ez, eh, lanaldiak hetsita ere, eh, bueno, obekuntzak etorriko lirateke, e, Marko Orokorrean bai bederen e, eta beste uta behar dela eta oso gutxeten aipatu dela, ez? Ba, soldatak ere egoko lirateke la horretan. E, hori ere klabe alitzateke la, eh, lanaldi hetsiera elitateke e, soldaten konturo izango eta horrek lanaldi partzialetan dabiltzen nei eta lanaldi partzialetan gehien dabiltzenak emako meagbira oiei eh, lanaldia bere hortan ez aiege txiko, baina eh, soldata bai igoko litzai eke, edo, edo eh, lanaldia bai gitziko litzai eke, ba, ba bueno, jornada erdira egon nik jornada bai litzatekelako sorti orduko ditango, ez? Eh? Eh, bueno, normalen abentan litzateke, soldatak igotea, orduan, eh, or, badago alde positibo bat, marco orokorraren horaren obekuntza txiki batek dintzat, Garaipen txiki bat ekertzen duelako, baina e, batalla osoaren edo garaipen handi bat, ba, ba beste bide batetik etorreko da, eta zeurrenik ezaizako, Espainiako gobernu guztet progresista honek eman e opari bat. Ba, eskerrik asko gorka eta laiz zelarte. Eskerrik asko zuei. Agor. That's not guy until the end. Sorita resas del enero, verdiña gertatenda. da it can't go cause you take go. Deicolasnatiti han, asda go essa gostar te go. Bernara. Bueno, ba gure gorkoa atala onaino iritsi da, eskerrik asko entzuteagatik eta gogoratu gu itzuliko garela bi aste barru, ostirala urtarrilaren hogeita lauan. Zaindu eta ondo pasa buruan. Gaur, uh, aip! Biazdoze berririk bat, Cerra la antena plástico arenvence I will go sit down get all at 9 Iguna caldenurri hand disfrútate